Kapittel 31 Ved dem som drar ned til Egypt for å få hjelp, dem som stoler på hester, og som setter sin li til stridsvogner, fordi de er tallrike, og til stridshester, fordi de er meget sterke, men som ikke har sett hent til Israels helje, og ikke har søkt hova? Men han er også vis, og skal da ulykker komme, og sine ord har han ikke kalt tilbake. O han skal sannelig reise sig mot ugjerningsmennenes hus, og mot det som er en hjelp for dem som praktiserer det som er skadelig. Men egypterne er mennesker av jord og ikke Gud, og deres häster er kjød og ikke ånd. Og Jehova selv skal rekke ut sin hånd, og den som gir hjelp skal snuble, og den som blir hjulpet skal falle, og samtidig kommer de alle sammen til å få sin ende. For dette er hva Jehova har sagt til meg. Liksom løven, ja, ungløven med manke, knurrer over sitt byte, når hyrder i fullt antal blir kalt ut mot den, og den til tross for deres røst ikke blir skremt, og til tross for deres larm ikke kryper sammen. Slik skal herstyrkenes Jehova stige ned for å føre krig over Sions fjell og over hennes høyde. Lik flygende fuler, slik skal herstyrkenes Jehova forsvare Jerusalem. I det han forsvarer henne, skal han også ut utfri henne. I det han skåner henne, skal han også la henne unnslippe. Venn om til ham som Israels sønner har sunket dypt i sitt opprør mot. For på den dagen kommer de alle sammen til å få kaste sine verdiløse guder av sølv, og sine verdiløse guder av gull, som deres hender har laget til dere som en synd. Og asyreren skal falle for sverde, ett som ikke tilhører en man, og et sverd, et som ikke tilhører et menneske av jord. «Kommer til å fortære ham, og han skal flykte på grund av sverde, og hans unge menn kommer til å bli satt til tvangsarbeid, og hans steile klippe kommer til å forsvinne av ren gru, og på grund av signalet skal hans fyrster bli skrekslagende, lyder utsangene fra Jehova, vis lys er i Sion, og vis ovn er i Jerusalem.»